Hát, te Tiem még nem volt. Azt hiszem, a légió történetében most fordul először elő, hogy egy darab szökött légionárius elfogására egy egész század katonaságot vezényeljenek ki. Kezdem fontos személyiségnek érezni magam, hanem, ami azt illeti, elengedtem volna ezt a megtiszteltetést. <kül> Még ilyen őrültet nem pipáltam. És egy peloton nem is lett volna elég? Vagy gondolják, hogy ha benyomul ide utánam hatvan-hetven katona, akkor türelmetlen mozdulattal kardélre hányom őket? Na nem, ez valami bolond álom. Ilyesmi nincs. Végig húzom kezem a homlokomon, behúnyom a szemem, aztán újra kinyitom. A látomás azonban nem szűnik meg. Igen, semmi kétség, egy egész század katonaság vette körül a villát szúronyos puskákkal. Hát, ön nagy ember, lor, közlöm magammal. Ó, igen, nagy ember vagyok, feleltem magamnak. Ezúttal azonban azt hiszem sokkal jobb volna, ha kisebb ember lennék. Azonban ami késik, az nem múlik. Ha ezek a katonák benyomulnak a villába, akkor leszek én még nagyon kis ember is. A babszem Jankó hozzám képes kockás Pierre volt. Olyan kicsi leszek. Hát ez nincs jól sehogy sem. Valamit tenni kell. Csak tudnám, hogy mit. Ne, egyelőre nem tudom. Fogom a fejem, és hülyén bámulok a szuronyokra, amelyeknek a hegyén megcsillan a fény. Aztán visszafordulok a karos székszerű csőbútorba, és újabb cigarettára gyújtok. Ha jó lesz, ha valamit sürgősen kieszelek. – Puff neki, hát ez épp a legjobb jött. Valaki közeledik a folyosón. Mint az üldözött vad nézek körül, mint az üldözött vad, amelyik bozótot keres a halálveszély pillanatában. Na, ez az. Itt, itt a bozót. Egy ajtót látok a fél homályban, amelyiken nincs szám, tehát könnyen elképzelhető, hogy konyha vagy fürdőszoba. Na, ide beugrunk, és ha konyha, akkor esetleg csinálunk rántottát, mert kezdük éhesek lenni. Ha meg akkor zuhany alá hajtjuk égő fejünket. ugrom az ajtónak, mert a lépések egyre közelebb vannak már. Valamelyik keresztfolyosóról bár bármelyik pillanatban kikanyarodhat az éjszakai sétáló. De ez is micsoda disznóság? Ahelyett, hogy itt aludna ilyen késő éjjel, ő kanyarodik. Nyomkodom a kilincset, mint egy bolond, az ajtó azonban nem nyílik. Na mondhatom, gyönyörű eljárás egy ilyen előkelő villában. Kulcsa zárják be a konyhát, vagy a fürdőszobát. Mami, egyébként egyre megy, mert a kulcson van a hangsúly. Kulcs. Kulcs. Erről eszembe jut valami, hiszen itt van nálam a tolvajkulcs, amit gombolyaktól loptam fogadásból. Gyorsan beélesztem az zárba, forgatom jobbra, nyomkodom balra, aztán ha a krecsenés, egy csettenés hangzik, az ajtó kinyílik. Elégedetten bólintok és besúrranok a vak sötétbe. Behúzom az ajtót és nagyot lélegzem. Magasztos pillanat. Legfőbb ideje volt már eltűnni, mert most már határozott a hallom, hogy az én folyosomra érkezett valaki, aztán egy halk félreérthetetlen lesz, bár egy kisé elmosódott, Mert hát az illető leült a karosszék szék jellegű csőbútorra. <gül> Ez meg már micsoda hülyeség? Hát még leül itt nekem éjszaka évadján. A helyet, hogy tovább menne. Butó végre nem valószínű, hogy csak azért sétál éjszaka, hogy pont az én csőbútoromra üljön. Nem, most már nem érdekel essem, fő, hogy bent vagyok egy már biztonságos helyen. Majd csak kivárom, míg megunja a dolgot, és távozik a csőbútorról. Egy kisé előre tapogatódzom a sötétben. Falat ér a kezem. Meglepődve érzem, hogy ennek a falnak furcsa, tömör, ruganyos az érintése. Aztán két lépést teszek, és érzem, hogy a padló is hasonlóan tömör és rugagyos. Ekkor véletlenül a sötétben belenyúlok egy szájba. De nem sokáig időzhettem ott, mert a száj dühösen kiköpi a kezem, és sértődött, hang hangzik halkan. Ki zavarít bennünket? Nana, -na. itt úgy látszik van valaki. Sőt, valakik, akiket megzavartam. Bocsánat, mondom, az izét a, a konyhát kerestem, és eltévedtem a sötétben, de már megyek is, nem zavarom önöket itt tovább. Egy csontos kéz kapja el a csuklómat. De hogy mész? Itt maradsz? itt. itt. Itt maradsz velünk. No no. Már, no, no. Hát ilyen jóban vagyunk, hogy már is tegez engem? Vagy lehet, hogy összetéveszt valami vendéggel? Kik vagytok? Súgom vissza. Csend? Te nem kérdezhetsz? Csak mi kérdezhetünk? Hát kérem, kérem, azért nem kell úgy ordítani. Csoda furcsa emberek lehetnek ezek. Kérdezzetek felelem egy kedvűen. Hogy jöttél arra a gondolatra, hogy betörj a palotámba? Hát, úgy látszik, hogy ez a tulajdonos. Mégis megkérdem, akár tetszik, akár nem. Szabad tudnom végre mégis, hogy kivel beszélek. Ezt véletlenül szabad tudnod. Mi fej vagyunk, ugyám? Csingfej, úgy bizony. Ittétlen alattvaló. Mi csingfej vagyunk a kínai császár. Ja, az más. Itt tehát nincsenek többen, hanem ez a kellemetlen madaru illető felség többest használ, ahogy az a rangjához illik. Mert hát, ha ő a kínaib. Oh, ho oh, oh, ho oh. egyszerre csak megvilágosodott előttem minden. Itt kérem, sokkal nagyobb baj van, mint gondoltam. Most már megértettem a sorozatos szokatlan jelenségeket. Kezdve a lila kéklámpás folyosótól, ahol sűrűn egymás után következnek az ajtók, és végezve az a tömör valamin, ami ennek a helyiségnek a falát és a padlóját képezte. Egyszerre csak tudtam már, hogy hol vagyok. Hát ez az oráni tébolyta. Na, ez szépen alakult. Tétova mozdulattal a homlokomhoz nyúlok, mert érzem, hogy néhány verejték cseppgurul végig a szemöldökön felé. Ez igazán kellemetlen egy helyzet. Hát könnye végzetessé is válhat. Na jó, lesz kifele igyekezni ebből a gumifalú és gumipadló cellából. A sötétben észrevétlenül az ajtó felé húzódom, és megkönnyebbülve állapítom meg, hogy Csing fej, a. Kínai császár? Nem gördít akadályt az utamba. Azt hiszem, ha kísérletet tenne erre, úgy felséges érteném, hogy attól A De nem. Valahol a másik sarokban üldögél, és egykedvűen morog maga elé, érthetetlen nyelven. Az is lehet, hogy kínai úl. Hát egy ilyen kínai császártól mindenki, telik. Mind a mellett az ajtóban mégis meggondolom a dolgot. Az a pasas odakint ül a csőbútoron. Ha kilépek, azonnal meglát. A tőlem telhető legnagyobb igyekezettel telfülelek kifelé. Még azt is hallom, hogy az éjszakai sétáló, akinek e keserves perceket köszönhetem, cigarettára gyújt, mert hallom, hogy megzőrren a a kezében. Ó, hogy a fene egyem már meg! Ennek pont itt kell dohányoznia, az én cellám előtt! Na, oh -oh. na, ez felállt a csőbútóról, és lépegett. Úgy van, egészen biztos, hogy lépegett. Távolodik. E pillanatban megszólal a cellatársam, Csingfej, a kínai császár. Hát,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 Ó, hát, ez volna a kisebbik baj. Felelem tisztelet teljes hangon. Fájdalom azonban nekem ezen felül nincs fejem. Nincs fejed? kérdezte meglepődve. Nincs bizony, feleltem majd nem büszkén. Elvesztettem a fejem, mert kergették. Mutó végre csak ilyen állapotban követhettem el ezt a vakmerőséget, hogy betörjek ide hozzád. Ebben van valami? Ismerte el. Hiszen másként valóban elképzelhetetlen lett volna ilyen vakmerőség. Na jó. Miután neked nincs fejed, nekem meg nincs pribékem, ennél fogva nem fejeztetlek le. Na, akkor jó, mondta meg könnyebbülve. Nem fejeztetlek le, Folytatta higgadtan. Hanem egyszerűen megfolytalak. Na, mert ez igazán kellemes kilátás. Régen tudtam, hogy kínai császárokkal nem érdemes kikezdeni, de foggalmam sem volt róla, hogy ennyire veszedelmes ez a dolog. Ha még szerencse, hogy az a pasas odakint odébb sétált, meg lehet kísérelni, hogy kidugjam a fejem. Azt a fejet, a császár azt hiszi, hogy nincs. Lassan, óvatosan kidugtam az említett fejet az ajtónyíláson. Azonnal megpillantottam emberemet, aki valóban fölfelé sétált a folyosón, házi kabátban volt, cigarettázott és kifele bámult az ablakon. Kisúrrantam Nem volt egyetlen vesztegetnivaló pillanatom sem. Megye fene lesz, ami lesz. Előkaptam gombolyak tolvajkulcsát, és másodpercek alatt kinyitottam a másik ajtót. Na, azt rögtön észrevettem, hogy ez a másik nem gumicella. A szobában félhomály volt, és egy vaságyon nyugodtan aludt egy fehérköpenyes ember. Orvos. Na, hát ezzel aztán igazán nem lesz sok bajom. Ha kell, elmondom neki szomorú esetemet, és remélhetőleg lesz benne annyi lojalitás, hogy nem csap nagy lármát. Tehát legfeljebb majd fogok az orvosi titoktartásra. Az orvos békésen aludt. Foggalma sem volt róla, hogy egy szökött légionista ácsorog az ágya mellett. Körülnéztem, aztán kényelmesen leültem én is egy csőbútorra, mert oda is ilyenek voltak. És gondoltam, majd csak elidőzem itt egy darabig. Közben az is lehet, hogy a doktor bácsi nem ébredt fel, amíg el nem múlik a vész a fejem fölül. Hát ez egy híú ábránd volt. A doktor bácsi felébredt, megdörzsölte a szemét, és rám nézett. Felálltam, és udvarjasan bemutatkoztam. – Doktor úr – mondtam – Charles Lohr vagyok, az Orani harmadik század 44-es közlegény. Egyáltalán nem lepte meg a bemutatkozásom. Megértően bólintott, fehér köpenye zsebéből kivett egy hőbérőt, és a hónom a lányomt. Ez mire való, kérem? kérdeztem tőle gyanakodva. Ó, hát semmi, semmi, bíztatott. Ne törödjön vele.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 Kit kérdeztem rémülten. – Magát? – Mármint, hogy engem hoztak-e? Hát, ó, nem, nem, hiszen épp ez az, engem vinni akarnának, hát azért jöttem ide. – Aha, aha – mondta megnyugtató hangon. – Értem már, magát vinni akarják, és azért jött ide. A nem baj, a doktor bácsi mindenhez ért, a doktor bácsi mindent elintéz, a doktor bácsi kedves, megértő ember, Na doktor bácsi. A doktor bácsi egy hülye, gondoltam, de nem mertem hangosan mondani, mert féltem, hogy rábugrik. Utóvégre az is lehet, hogy csak ugyan ki fogja deríteni, hogy bolond vagyok. Már is a hőmérő után nyúlt, kivette a hónaika alól, és megnézte rajta a higonyoszlopocskát. – Nallám, nallám, nallám, mondta azon a megnyugtató, duruzsoló hangon, amely a legbékésebb beteget is veszett hozza alkalomattán. Hát hiszen a betegecskének nincs is lázacskája. Hát ah, jó. Én tűrtőztetem magam, amíg lehet, mert én nyugodt ember vagyok, de ha ez a disznó itt tovább fog kicsinyíteni, palacsintává lapítom, vagy egyszerűen leütöm, és vattáncot járok a melkasán. – Na, üljön le szépen, fiatal ember, üljön le csak szépen a bal Úndorodva néztem a csőbútorra, amely olyan végzetes szerepet játszik az utóbbi időben az életemben. Erre? kérdeztem megvető hangon. Arra? felelte biztatóan. Hát csak hülye nyugodtan, hát nem bánt. Hát ez meg miféle hülyeség? Én egy pillanatig sem hittem, hogy ez a csőbútor bánt. Kezd dühíteni, hogy ez az ember úgy beszél velem, mint valami kisgyerekkel. Pedig véleményem szerint a kisgyerekeket éppen úgy dühíti, ha a felnőtök úgy beszélnek velük, ahogy ez az orvos én velem. Aki elég tőle, hogy legközelebb odáll majd, elibém, petyektetni fog az ujjával, és azt mondja majd nekem, hogy cingilingi, lingi De akkor aztán biztosan áthallapom a torkát. Az ilyen csillapító, modorú orvosok szerintem a legvadabb dübe tudják hozni a betegeket. De az egészségeseket is. Na, hát csak üljön leszépen, szépen, fiatal barátom. És mondja meg nekem, kicsoda maga. Ez a hülye, hiszen az előbb már megmondtam. Hopp, úgy látszik, hogy rövid a memóriája. Megy fel, bemutatkozom még egyszer. – Az előbb már említettem, de ha akarja, meg ismétlen feleltem, hogy a nevem Lor, légionista vagyok, a főlényese legyintett. – Na jó, jó, hát hagyjuk ezt. Hát én az igazi nevét kérdem. – A saját nevemben szolgálok a légióban. De egyébként író vagyok. Aha, aha, mondta diadalmasan, ha, haladunk. Tehát író is? Igen, Há, miért ne lennék? Hát igaz, hát miért ne lenne? A manapság minden bolond azt hiszi magáról, hogy író. Hogy a maga bolondnak tart engem? kérdeztem. – Jaj, dehogy, dehogy! – mondta megnyugtatóan. – Viszont engedje meg, hogy írónak sem, mert ez esetben könnyen kiderülhet, hogy én vagyok a bolond. – Hát ez anélkül is könnyen kiderülhet. Jegyeztem meg szerényen. – Ezt a jogát nem vitatom el magától. – Megengedi, hogy megmérjem a vérnyomását? –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 Nem vagyok építészmérnök, és nem vagyok főpénztáros, feleltem gyorsan. Úgy, úgy, valóban nem volna az? Nem. Akkor talán múzeumi igazgató és orszarvú? A kegyed milyen tisztelt öregapja orszarvú. Jó, jó, ne izgassa fel magát való őszintén, hogy az én öreg apám valóban orszarvú volt. Maga is? Nem vagyok orszarvú, ordítottam. Jó, kérem, kérem, nem orszarvú. Én készséggel elismerem. Akkor tehát maga a polgármester? Nem vagyok polgármester. – Aj, makacs ember! Na jó, ne forszírozzuk tovább. De inkább megmérem a vérnyomását. – Mérje, ha ez magának örömet okoz! Megmérte a vérnyomásomat, és én szótlanul tűrtem. Őszintén szólva még egy kisé örültem is neki. Soha életemben nem mérték még meg a vérnyomásomat, tehát ez az esemény az újdonság és kaland erejével hatott. Na, ez rendben van, mondta bólogatva. A vérnyomás a pompás. Mondja, érezné ha szorítást a homlokán? Soha. Inkább a torkomon. Nos, nos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 Na, mondja csak el, hogyan történt. Hát úgy történt, hogy rumot rendeltem, de ugyanakkor a nehéz teofilis rumot rendelt. A kantinos hozott egy pohár rumot, és én ezt villámgyorsan felhajítottam. Ha persze, persze. A maga állapotában egy pohár rum igazán nem lehet hasznos. És ekkor érezte persze a szorítást? Hát akkor még nem. Először némi szóváltás volt. A nehéz Teófia rám nézett, és azt mondta, hogy mondd, te hülye orszarvú. Na látja, csapott le diadalmasan az orvos. Ugye, hogy mégis orszarvú? Nem, nem vagyok orszarvú mondtam szelíden. Nem vagyok orszarvú, mondtam valamivel hangosabban. Nem vagyok orszarvú, ordítottam végül. Jó, kérem, kérem, hát nem orszarvú, én nem vitatkozom. Na, folytasson. Mondd te, hülye orszarvú, Kiáltott rám a nehéz teofél? Hogy mert tette meginni a rumomat? És maga ekkor érezte a szorítást a torkán? Bólintott a doktor. Nem, még mindig nem éreztem a szorítást a torkomon. Előzőleg még azt feleltem a nehéz teofélnak, hogy Na fog be, apofád, te nehézkes, agyelzsírosodott teve! Hát ez az én rumom volt. És? kérdezte a doktor érdeklődve. És ekkora nehéz Teófél kinyújtotta a kezét, és elkapta a torkomat. És? kérdezte a doktor ismét érdeklődve. Ha, mit és, Te tovább. Ekkor éreztem a szorítást a torkomon. Vagyis, mondta a doktor egy kisé bosszúsan. Maga tehát azért érezte a torkán a szorítást, mert... Mert a nehéz Teó félszorította. Hát ez csak világos. Mi van ezen csodálkozni való? Na erre már ő is elvesztette egy kis a türelmét. Hát akkor meg mit beszélít össze-vissza? ezek szerint száz százalékos fizikai tünet volt, hogy szorítást érzett a torka körül. Ha hát persze, hogy az volt. Én az előbb sem mondtam egyebet. Mi a fenének tart fel ilyen hosszú ideig, ilyen butta történetekkel? Hát én azt kérdeztem, hogy érez-e valami rendellenességet, na? Néha. Például mikor? Például most itt. Ó, például milyen rendellenességet érez most? Most például azt a rendellenességet érzem, hogy az arc és rekesz birizgálja valami. Én úgy érzem, hogy pillanatokon belül röhögni fogok. És mely alkalomból érzi maga most ezt a rendellenességet? Ezt a rendellenességet rendszerint akkor érzem, ha azt látom, hogy egy fehér orvosi köpenyen lassan, de biztosan fölfele mászik, egy kövérre hízott óriási kaszáspók. <gül> Mit csináljak, ha akkor nekem meg röhögnöm kell? Szomorúan bólogatott. Aha, értem. Fóbiás dolog.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 Valóban az önköpenyén. Türelmesen intett. Na jó, na jó, na jó, na. Szóval maga azt képzeli, hogy... Türelmetlenül közbe vágtam. De én nem képzelek semmit, hát értse már meg végre. Ez a rideg tény, hogy a maga orvosi köpenyén egy kövérre hízott kaszás pók mászik fölfelé. És nekem ettől megröhögni kell. Látszott rajta, hogy most megint akar valami csillapítót mondani, de a következő pillanatban a kaszáspók, amely néhány másodpercre megpihent a gallérián, tovább indult, a nyakára mászott, mire üvöltve felugrott, lerázta magáról a kellemetlen vendéget. Na és, a sziddalmak egész özönét zúdította az én nyakamra, amelyiken előzőleg nem volt kaszáspók. – Ó, maga a szemtelen fráter! – kiabálta rémülten és felháborodva. – Hát miért nem figyelmeztetett idejekorán, hogy egy kaszás pók mászik rajtam? – Tessék, ez a álla. Percek óta másról sem beszélek, mint a kaszás pókról, és akkor még neki a fője. Mintha én tehetnék róla, hogy nem hisz nekem. Hát végezzünk, fiatal ember, Maga most itt marad nálunk. Na ne féljen semmit, Nagyon jó dolga lesz. Egyelőre a szomszédos szellát Jelölöm ki a maga számára, ahol ha akarja, kialhatja magát. Na de én nem akarok aludni. Ó, nem, te semmit, Akkor majd altatót kap.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 Nyilván, hogy gyorsabban rendbe hozasson számomra egy gumicellát. Na, ezt a kis egérutat ki kell használni. Figyelmesen hallgatóztam, figyeltem, hogy az éjszakai sétáló végleg eltávozott, és amikor már nem hallottam semmi olyat, ami veszélyt jelentett volna, kisurrantam ismét a folyosóra. Ó, a mindenségit. Már jön is vissza az orvos. Látom a fehér köpenyének a szárnya megliben a lilakék félhomályban. Nem szeretem én az olyan embereket, akik csak úgy térülnek, fordulnak, és hip-hop, már is ott vannak, ahol nem akarom. már a harmadik ajtót nyitottam ki gombolyag álkulcsával, és megint bent találtam magam egy nem éppen barátságos helyiségben. Cérna vékony hang meg a sötétben. – Nem, nem az orvos vagyok, mondta megnyugtató hangon, mert feltételeztem, hogy ennél sokkal jobban örül, mintha az orvos volnák. – Kihez van szerencsém? – Hát én vagyok a kis Gémes Kú, felelte az a hirtelen szőke, ilyet arcú fiatal ember aki éppen felemelkedett egy heverőről, és úgy látszik, hogy fázott egy kis mert könnyedén vállára terített, és összefogott a nyakán egy kényelmes kényszerzúbonyt. – Á, vagy úgy? – mondtam némi kétkedéssel, mert egyáltalán nem látszott gémes kútnak. – Maga tehát a kis gémes kút? És ö, mióta? Hogy, – Hogyhogy mióta? – Kérdezte sértődött hangon, mintha valakitől azt kérdezték meg volna, hogy mióta nemes ember. Én világéletemben kénymes voltam, hát ez nem látszik rajta? Hát nem, valottam be őszintén. Mettől nagyon elszomorodott. Na, persze, persze, mondta sóhajtva. Látja, én is hiszem, hogy nem látszik rajtam. Hát ez attól van, hogy elvesztettem a vedremet. Hogy mi anyja vaját méltóztatott elveszíteni? A vedremet. Felelte is, ismét nagyot sóhajtott. És bizony, ha a kis gémeskút elveszti a vedreit. Áj, akkor úgy fest, mint valami jobb. Kereste a hasonlatot. A végül megtalálta, mert örömmel mondta. Na, akkor úgy fest, mint valami gejmes kút vedel neki. Végig simítottam a homlokomon, mert hát ez sok volt azért egyszerre. Úgy, úgy, úgy, ismételtem gps eset. Maga tehát gémes kút, édes lelkem? Azért mondtam, hogy édes lelkem, mert a gémes kút falusi hangulatot idézett fel bennem, és közel voltam ahhoz is, hogy azt mondjam neki, komá, uram? Mi? A doktor úr tehát elfelejtette, hogy én gémes kút vagyok? Na, mondtam. Szép kis eme orvos, aki megfeledkezik a betegeinek a fixa ideáirú. Ha ide hallgasson, néné, asszony, mondtam némi elkeseredéssel. Már közöltem egyszer magával, hogy nem vagyok orvos. A maga összetéveszt valakivel. Gyanakodva nézett rám. Na, na. Most megint be akarja csapni a szegény videjkit? Ha hiszen minden nap tanálkozunk, a maga kezel engem? Kezeli magát a fene? Nem látja, hogy én katona vagyok? Amiről látnám? Kérdezte csodálkozva. Hát az egyenruhámról. <gül> Mondta, és megfogta a kék posztó szárnyát. Na, ne viccelje! Erre maga azt mondja, hogy katona ruha, erre a fehér orvosi köpönyegre. Úgy. Szóval gazduraságod, ráadásul még színvak is? Na, doktor úr, ne vicceljünk! A ez a húzavona, adja be gyorsan az injekciómat, és hagyjon aludni. Értse már meg, maga kétségbe esett egyén, hogy nem vagyok orvos. Hagyom már nekem békét. Ha sokat beszélél, itt hagyom. Azt maga csak hiszi, hogy itt hagy? kiabálta a cérna vékony hangján. Maga nem megy el innen? Egy lépés sem tesz? De, hogy is megy el? Azt majd én megmutatom? Tocs, hogy jó is volna, ahogy azt az ilyen kis doktorocskák elképzelik. Engem tessék kezelni, azért vagyok itt, és maga is azért van itt, azért fizetik. Na nézd csak, hát ha sokat beszél, akkor rögtön rámadjak adja a Miért adnám magára a kényszerzubbonyt? Mert dühöngeni fogok. Biztató, bátorító hangon, mint amikor egy gyereknek ígérnek valamit, megkérdezte. Na, akarja, hogy dühöngjek egy kicsit? Nem, nem, nem, de hogy, de hogy maradjon csak nyugodtan. Na, hát, akkor kérem az injekciót, aztán meg tessék engem hideg vízbe mártani, és. – Különben is hagyj rám mindent, amit mondok, mert másképp ingerűt leszek. Ne izgassa itt a beteget! Toporzékolni kezdett, és gyerekesen sejpítette. – Tama, doktorjbácsi, injekciót akarjuk! – most mi a fenét kezdjek ezzel? Ha nem adok neki injekciót, tombolni fog. Mire bejönnek, és mindkettőnket kényszer zubbonyba tesznek? Váratlanul egy jó ötletem támadt. Elővettem egy hosszú gombos tűt a kabátom hajtókájából, elfordultam, és titokzatos mozdulatokat tettem, azután is gémes kútra néztem a vállam fölött. Na, nyújtsa ide a karját, kutacska, injekciót kap. Az már más. – mondta örömmel. – Itt a karom, nem disznó láb. Velém nyújtotta vékony karját, és én nagyon vigyázva, de hogy fájdalmat okozzak már neki, a bőréhez nyomtam a tűhegyét. – Na, na már, meg is van, – mondtam. – Most szépen meg fog nyugodni, nincs semmi baj, a doktor bácsi mindenről gondoskodott, a doktor bácsiba megbízhat, a doktor bácsi rendes, jó indulatú ember. A doktor bácsi... A, a doktor bácsi egy hülye, felelte tárgyilagosan. Na, most menjen. Elvégezte a dolgát, most már nincs magára szükségem. Boldog, mély lélegzetet vettem. Na, Annak örültem úgy, hogy a hideg vízről megfelejtkezett. Nem valahogy nem lett volna szívem hideg vízbe nyomni ezt a kedves kis gémes kutat, aki elveszítette a bedrét, és hát azóta ilyen. Láttam, hogy úgy sincs túlságosan melege, mert a kényelmesen nyakába vetett kényszerzubbony most is fázósan húzta össze a torkán. Na, hát én akkor megyek, mondtam. Úgy van, menjen. Pelelte a kis gémes kút. már éppen eleget lopta itt a napot, menjen a betegeihez, azokhoz a hoz. Könnyű azt mondani. Na, először nézzük meg igen óvatosan, hogy nem jár-e valaki a folyosón. Kidugtam a fejem, és láttam, hogy a folyosó üres. Hát ezt megint megúztam. Barátságosan bólintottam a betegem felé, aki gőgös fejbiccentéssel viszonozta köszöntésemet, és visszafeküdt a heverőre. Néhány lépést tettem a folyosón, aztán egyszerre remegni kezdett a lábam, és úgy éreztem, hogy minden elveszett. Egy katona jött velem szemben a lépcsőház felől.